Ať jsou veselí a radují se z tebe, pane, všichni, kdo tě hledají. A kdo milují svou spásu, ať všude říkají, pochválen bud pán. Milí bratři, milé sestry, srdčně vás vítám v dnešní bohoslužbě na devátou neděli po trojce. Máme prázdniny, jsme na cestách, nebo už po návratu, nebo teprve vyrazíme. Jsou tady lidé a bytosti z blízká, daleka, tady z daleké Číny, je s námi i Panda, ten je dost důležitý, má i svoje poselství. Um, jsme tu přesvědčeni, že nás. Spojuje bohoslužby kdekoliv na světě, v Číně, v Africe, v Norsku a v Itálii. Jsme všichni pod jediným nebem a víme, že to není jenom nebe, ale zde je pán. Obkropuje nás Bůh stvořitele. Bůh existuje a je i zde. A věříme, že nebude v anonimitě, ale přichází k nám skrze Ježíše. Že Ježíš nám to ukazuje, že Bůh nás přijímá, přijímá mě tak, jaký jsem. A jsme tu v naději, že Bůh nám zde, v tomto světě, pod tímto nebem, Pomáhá. Viditelně a hmatatelně působí ve své církvi. A tak začínáme i toto shromaždění ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Vlosopný otře, ty jsi nám propůjčil mnoho darů a mnoho sil. Ty, abychom ti uchovávali v děčnosti a užívali podle tvé vůli. Pomoc nám, abychom přijali tvé volání, když nás potřebuješ. Pomoz nám nezapomenout na cíl který si nám stanovil skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Uslyšte čtení z listu filipského. Apostol Pavel píše, cokoliv mě bylo získem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, nebo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 Ospodině, slyš modlitbu. Ospodině, slyš můj modlitbu. Pro svou věrnost opřejí. Sluchu mě upěnivě prospě. Myslíš mě pro svou Vrodzivý mě Tvůj ať mě běh vrovným krajem, posvoditem, chtějš modlit Evangelium je zapsáno u Matouše v 13 kapitole. Ježíš řekl: Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje, s radostí nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví, Jednou drahou cenou perlu jde, prodá všecko, co má a koupí Evangelium našeho Pána Ježíšek.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 Tak jsem nic, a už No, se, že on má nejenom jednu barvu, má různé barvy, že? Jaké to jsou barvy, Lindo? Bílej, co je tohle? Modré?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 o převlečení kabátů, podle zásady hodnoty se mění, člověk ale zůstává stejný. A pozor, že Pavel již ke mnohem dál, zavrhuje celý svůj život, celý svůj dostavadný život moderně řečenou svou identitu. Ještě víc, o, než o hodnotách se v posledních letech, posledních letech mluví v církvi o identitě. Toto slovo se pravidelně objevuje, když se lidé cítí ohrožený. A českobratřský evangelik jako by dnes se stal také takovým ohroženým druhem. Nejenom, že jsme v menšinou, ale už Nemáme ani společný jazyk, nemůžeme se definovat společnými hodnotami, ani společnou sexuální orientaci. Co je evangelická identita? A přesně, milí bratři, milí sestry, o, takovou ztrátě, o takové ztrátě identity Pavlovid.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 velmi zkušený skutkař Pavel námitky. Opravdu cokoliv vyhodit? Ano, cokoliv. No, je to psychologicky pochopitelně, on je nadšenec to biografické svědectví, které Pavel předává, nese ten rys,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 jenom hledá svůj vlastní identitu a přitom on ti nabízí novou. Pavel se mimochodem úspěšně snažil. I jiní křesťany to dělají. Martin Luther někdy říkal, kdyby vůbec nějaký mních by se dostal do nebe s nichováním, tak bych to určitě byl já. Ale nic. Mníchováním to nejde.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 kterých oznámení, tak se slyším slyším Nebeský oče, před tebou se uvědomujeme, co je v našem životě důležité? na čem naše srdce visí? jak podle všeho, co máme děno rozhodovat, jaké cíly máme sledovat. Děkujeme ti za dobu, dobu prázdný, když je větší klid k se, větší klid, Daj tu správnou orientaci. A chceme ti prosit, abys byl s námi na cestě, na cestě výjí. Není to cesta k Šarnobíla, ale může být docela barevná a má hodně octí. Prosíme tě, abychom poznávali na osobě tvého Syna Ježíše Krista. Kdo jsme? Pro koho jsme zodpovědni? Co od nás čekáš? co můžeme v životě objevovat a kam nás chceš poslat. Přicházíme k tobě skrze něho, na jeho pozvání a s vírou, že tvoje milost, tvoje láska je nesmírně větší než všechny hodnoty a všechno, co nám svět nabízí. Myslíme na ty mnohé z nás, kteří to mají těžko, kteří se cítí sami a opuštěný, kterým chybí člověk, který umí vyslechnout, pochopit a poradit. Nedovol, abychom. Žili vedle sebe a nedbali o sebe, Pomoz nám, abychom k sobě byli pozorní, citliví a trpěliví. Prosíme tě za lidi, kteří mají strach, strach z jiných lidí, strach z násilí, strach z válek, strach života a strach smrti. Dej aby v sobě našli svůj mír. Pomoc jim vydržet to, co musí vydržet a překonat to, co je zlé. Prosíme tě za lidi, kteří jsou smutní, protože jim potkalo zklamání, protože si jim pokazil vztah, protože se lali. Nebo protože se jim zdá, že nemohou nic změnit, dej jim trpělivost a nedopust, aby ztratili naději. Otevří jich srdce pro slova, které je potěší, a dodají jim odvahu. Spojíme se se těmi, kdo trpí svou bezmocností s těžce nemocnými a s těmi, kdo nedokážou pomoci. S lidmi, kteří vedou zápas s nespravedlnosti a nenávisti a nic nezmohou. Pane Bože, Ty nás chceš potěšit, jako matka těší. Jako otec, který dovolí svému synu odejít a čeká na jeho návrat. Tobě svěřujme sami sebe, sebej svůj svět. Skrze Ježíše Krista, našeho bratrář a přítele, s ním se spojíme v modlitbě. Odčeva. a ostříhej vás. Osvěd hospodin tvár svou nad vámi a buď vám milostiv. Obrat hospodin tvár svou k vám a dej vám